Szóval A világnak kétségkívül vége! Az udvarnál ezt még nem vették észre. De Bécs kávéházaiban már mindenki tisztában van vele. Nos, ne egy mit ír! S a mi hír! Na végre egy parti szak! Megöl az csak! Szisszi szörnyű paszba van, egyre gyászol ő, Hogy elvesztette gyermekét csak bő Na még egy, egy, egy kör, Terhes újra, nahát! De nagy hasát. Ha Na, jól megszületni fog! Egy ifjú tón utód. Ismét a cirkuszban nem így vasz, De császár még anyjat, Hogy rossz halt a Mit számít ez? Jövünk a tári házban És csak várjuk, Jön -e az apokalipsz is! Pecsegők. Minden tudnak és semmit! Itt koksolnak! Perinje nára élt tempo! csapják az időt! Éjjel is, meg nappal is! Megint egy év kimúlt! Ez miért tízgat felül. A megködött megtötötték! Egy partit játszalék! Most az ifjú császán sok hibát csinál! Államügyben rosszul politizál! Csak még egy kör, Az tény, hogy elszigetelt! Sőt, félreállított! A krémi háború! nekünk csak bajt okozott. Angol muszka, francúz, egy kipackba és most itt van Piamont is még! Csicc számít ez! a kávéházban itt, és csak várjuk, jöne az apokalipsz is! Végre egy kis szült csodára van, úgyis elviszi tőle, Sophie, hamar, már. különös nem nevelhető, ő! liberális ő! Hatikális A magyarok barátja ő! Jó tesz mindez! Jövet az akkalipszis! A szülte Rolfat, és közben egy tető álmot, látott egy víziót szegény. A néplázatáságy, vöröső zászlót, engedtek ők a labdaház szerén. Te Zordbar! ki jád kiveszökét élükbe egy ádom szing onni szent egy